Sassoiuntako lehen zuzenezkoa, uh, jangoitzetik, pilota, pilota izanen da. Eta uh, segituko da, be, haste buru hau zinez azkaja izanen da, zenta zuzenezko ainit izanen dira. Beraz pilotarekin hasiko uh, da, ezan bezala, eta biharamunean gero uh, alternatiba izanen denez. Hoxere uh, alternatibatik zuzenezko batzu izanen dira. Eta zuzenean zure esku, aipatzen ginoen, emankizuna hasiko da ere igande untan, beraz igandean izanen da ara, beste zuzenezko bat, eta aldi untan leke itiotik, kameratoia kamera lehiak eta egiten baitute. Eta beraz handik izanen da lehen zuzenean zure esku, xo, xo